і кінчаючи полуботком. І це теж була історична реальність, хоч саме вона викликала в освічених умах того часу політичний сумбур, яким відзначається період так званої руїни, що виразно відбито у поезії того часу, і що пізніше яскраво з'явив у своїй поезії всі покою щиро прагнуть Іван Мазепа. Ми той вірш докладно розберемо в ессе про Мазепу, а зараз визначимо тільки кілька його позицій. През незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Різномисля має такий характер. Один закликає рятувати Україну матір, і не дати їй загинути. Другий ляхам за гріх служить. Третій дав Україну туркам аж под Дніпр. Четвертий. Москвію Москві юж голдує і вірно услугує, Через що ліпше було не родити, Нежі в таких бідах жити. Вихід один. Пробувати в купі, Лихо відбувати Дерево незгоди було посаджено Як яскраво З'явили українські поети Ще в XVI столітті З повстанням Косинського І саме воно своїми Отрутними стеблами і плодами Пишно розрослось у столітті Сімнадцятому Зробивши таким важким і фатально приреченим постання української держави. Через це й загорілася Україна з жару від власної печі, як сказав у своїй поемі «Чегрин» Олександр Бучинський Яскольд, 1678 рік. І так само, як... Видавали поети безсилі плачі та загибель чільних українських родів у першій половині XVII століття, так само починають видавати вони плачі на руїну другої половини XVII століття. Плаче Лазар Баранович, найвидатніший поет тієї доби, він просить Бога вгамувати кров і молить в криваві морі, «Не дай нас втопити!» Марсово поле, книга 2, сторінка 27. «Брат брату недруг, Син батько ворожий, – голосить поет. Скрізь недовіра і всі насторожі Свої тіні жахаються люди. І далі. На Україні постійно гинуть. В країна то море, Воно червоне, хто там потоне, У гурті переворе. І закликає, щоб Україна любила Не чужих, а хай любить русина. В своїх прогнозах поет доходить Песимізму і оправданого. Вже ніхто не допоможе. Єдиний вихід із цієї ситуації – Гвістить Баранович. Мойсея треба, щоб він у червоне ударив море. Хай геть собі гоне. Але Мойсея в нас у тому часі не віднайшлося. Отож поет тільки й може безсильно закликати. Народи давній, мій руський славний, подбай про свободу. Дбай краще, Бо то цінніше злота, Жий без переводу. Розумів поет І фатальність розламу Між українською шляхтою Та хлопом українським, Який чи які В цьому зупину не знають І просить Бога миру, Бо поки цього не станеться, Ми будемо в загині, Але миру в Україні «Ми зовсім не маєм, миру із неба хіба виглядаєм. Мир же множить справи, а війна руйнує». Народові поет подає таку науку. Живімо згоді, підкоряймось цноті». Сторінка 38. «Одночас поет твердо переконаний, що сонце правди з нами». Справа нам нехмурна, тільки треба нам своє змінити в наше. А коли поет пише «Епітафіон» такому каламутному гетьману, як Бруховецький, він вважає, що той загинув не тільки через свої злості, а через злості всіх, через що закликає не ставитеся суворо до цього непотяжчого чоловіка, бо він був жертвою. Не всі поети того часу мали таке високе мислення. Часом вони думали цілком поземково, тобто були синами дня, а не віку, як писав Сковорода. Це стосується двох поемок, що ніби вступають одна з одною у політичну дискусію. Дума з 1686 року Йосипа Шумлянського, який закликає козаків іти воювати з польським королем Турка, навіть не ставлячи високих на той час, як це робив Барнович Резонів, загальнохристиянського змагання із турецьким нашестям на Європу, а спокушаючи козаків доброю платнею а друга – плач малої Росії, Герасимовича, який вважає причиною української руїни, яку оплакує також ляхолюбців і лихолюбців, і його нагінка була б справедлива, коли б сам він не бажав по-рабському бути під щитом міцної влади, під рукою царів славних, самодержавців, Православних. Марсове поле. Книга друга. Сторінка 108-116. До речі, в 70-х роках, як ми докладно подамо весь все про літописи царським урядом, було інспіроване видання синопсису, в якому проводилася імперська російська доктрина про наступність російськими царями. Держави Київської Русі. Українські поети, як це вже говорилося, традиційно вважали, що прямий наступник державного спадку Київської держави Україна. Але в цей смутний час, один із анонімних поетів, здається, той такий Москвофіл, що ми його згадували, цю ідею починає впроваджувати і в українську поетичну традицію. Вірш про Велику Росію і про змагання з ляхами. І про місто Київ. Сторінки 24-26. Цей вірш з точки зору становлення українського історичного мислення має свій інтерес. Він веде родовід Росії від Рюрика, Ігоря, Володимира, Ярослава. Після того у русів гріх примножився, і вони занепали, а ляхи Русь надвоє розділили. Тоді Велика Русь знизу, очевидно на околичних землях, взялася милістю Бога, прийнялася і кріпко розляглась, аж до моря дотяглась. Вона воювала Литву, але без успіху, бо мала незгоди. Тоді меч між усіб'я пішов на Литву, і малі їх смиряли, а лихі покоряли. Маларусь потрапила у гніт доляхів, а відтак піднялася проти них. Тоді сильні і князі всі ці смертні погрязли. Відтак Росія знову Єднається, тепер празникує, співає, торжествує. Тобто, віч бачимо, що імперська схема історії, що її посіяв синопсис, почала вже тоді проникати і в українські уми. Згодом із занепадом козацької держави у XVIII столітті такі колаборантські погляди поширилися. Водночас не бракує в цій порі віршів, в яких прославляються козацькі подвиги. Це особливо яскраво видно у поемі Бучинського Яскольда «Чигирин», але саме в цього поета вперше з'являються думки гемоністичні. Він закликає досягти пропонтиди, аж туди, де море, а славу України віднести від вищих вершин Кавказу, захопити Гемус, гострі Родопи, Медіни багаті і взагалі дідизну Магомета. Сторінка 60. Ще один нездоровий елемент у політичному думанні того часу, бо імперське мислення загалом було українцям невластиве. Водночас Поет славить не тільки державні народи, а й ті, що у рабстві, бо Господь у несилі свої славить сили, цілком гуманістична думка. Такі ж рецидиви імперського мислення бачимо і у вірші з 1677 року. На Русі першим князем був Київ, у якому висловлюється певність яку мала деяка частина українського суспільства, що об'єднання з Росією зробить Україну могутньою, через що поет закликає переробити рала на мечі, і хай не чекає турків удома, а йде на них, щоб не своє його добро спожити, не свої його краї густо кров'ю злити. Це теж зразок позимкового мислення людей дня, бо життя доказало, що з'єднання України з Росією посилило не Україну, а таки Росію за рахунок України. І саме Україна була густо злита кров'ю, а зрештою і втратила своє державне обличчя і статус а не Туреччина. Загалом же, українські поети бачили ворогів у турках, татарах та ляхах, очевидно сподіваючись на силу одновірності з Росією. Так було на лівому березі Дніпра, а на правому невідомий український шляхтич в рукописній віршованій хроніці другої половини XVII століття Навпаки, має надії на існування України в польській державі і складає короткий опис сіркових діянь, в якому прославляє сірка також за його подвиги проти татар і турків, ганить його за антипольське повстання в 1664 році і захоплюється навіть цілком Нелюдським ставленням кошового до татарських жінок та дітей, наприклад, Цирко захищається від татарських стріл, виставивши на вози татарських жінок. Марсове поле, книга друга, сторінки 63-83. Цікаво відзначити, що раніше таких антигуманних мотивів в нашій поезії не було. Очевидно жорстокий час закономірно дегуманізував і поезію, що відзначав поет Іван Орновський, заявивши, як триматися музам у воїн за граві, чим славить залізо в упрясті кривавій. Сторінка 140. Не можна не помітити також, що це явище зв'язується з ейфорією щодо спільної потуги українсько-російського війська, а отже із Союзом з Москвою, і це в той час, коли Ромадановський та інші військові російські керманичі, воєводи зокрема, спалили в Україні не одне козацьке місто, коли знищувалися і грабувалися церкви, монастирі, розорювалися села, а в другій половині XVII століття відбулися антиросійські повстання Виговського, Бруховецького, Петрика та Переяславського полку. Принаймні перші два були на державному рівні. Навіть на одного з чільних прихильників Москви Барановича російський князь Щербатов здійснив напад у 1668 році щоб його убити. А скільки прихильників Москви поїхало до Сабіру? Цюцюра, полковник Прияславський, єпископ Методій, гетьмани, многогрішний Самойлович і так далі. До речі, це окрема тема і не мала.